عليك سلام الله يا خير زائر تصر بممشاه إليها الأماكن نبي زكي مشرق الوجه باسم حبيب وأرواح محبين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ana anihi وسلم ashabihi wa sallam wa sallama tasliman kathira. Zahvala pripadu Allahu jala šanuhu i donosimo salavat i salam na poslednjeg Allahovak poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. U našem druženju sa poznatim djelom hanafijskog fikha, muhtasarom imama Quduriya, došli smo do poglavlja u kojem imam Kuduri, da mu se Allah tabaraka wa ta'ala smiluje, spominje kada kupanje, odnosno gusul, kada kupanje biva obavezno. Kao što vam je poznato da smo u prošlom predavanju govorili o tome kako kupanje izgleda. Gdje imam Kuduri, da mu se Allah tabaraka wa ta'ala smiluje, govorio prije svega o tome koje su stvari obavezne da se operu prilikom kupanja. Zatim poslije toga je spomeno o načinu kupanja kako da se okupamo, a da to kupanje bude po sunnetu Allahovog Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Sada, sada smo došli do govora gdje Imam Kuduri ispominje kada muslimanu ili muslimanki, kada im kupanje biva obavezno. To jeste u kojim situacijama im je kupanje obavezno. Prva stvar koju spomenu Imam Kuduri jeste da je kazao inzalu l-meniji ala vajhid defqi wa shahvati min al-rađuli wal-mr'ati. Što bi glasilo izlazak sperme muškarca ili tečnosti kod žene koje biva usljed strasti. I uh, svejedno da izlazak sperme kod muškarca ili tečnosti kod žene svejedno da bude u snu ili javi, kupanje biva obavezno. To jeste, kada se desi neka od prethodnijih stvari, musliman ili muslimanka su obavezni, obavezni da se okupaju. Islamski učenjaci su, govoreći o ovome, što možemo naći u komentarima ovog poznatog dijela, spomenuli jedno pitanje koje se, tako da kažemo, dešava ne tako rijetko, i mnoga pitanja su vezane za njega, a to je, na primjer, ukoliko bi se desilo da se čovjek probudi ili žena i da na svojoj odjeći nađu trak. Međutim, nisu sigurni da li je to od sperme ili tekućine ili pak od nečega drugog, kao što je, na primjer, mezija ili vadija, o čemu, ćemo, o čemu ćemo govoriti. Da li u tom slučaju kupanje biva obavezno ili ne biva, islamski učinjaci su ukazali sledeći. Prvo, ukoliko je čovjek siguran da taj trak kojeg je vidio da je to trak sperme ili pomenute tekućine. U tom slučaju kupanje biva obavezno. Druga situacija jeste da čovjek bude siguran da taj, ta, da taj trak nije odprethodno spomenutog. I u tom slučaju čovjek nije obavezan da se okupa. I treća situacija jeste ukoliko se sumlja da li je to od sperme ili tekućine ili pak nije. Znači nije se sigurno da li je od toga ili možda od nečeg drugog. U ovom slučaju jedan broj islamski učenjaka su kazali da kupanje biva obavezno. Međutim, ono mišljenje koje je ispravno i to je mišljenje poznato u Mezhebu kao mišljenje imama Ebu Jusufa, jeste da kupanje nije obavezno. Zato što čovjek nije siguran da li je to od sperme ili e tekućine kod žene ili od nečega drugog. A osnova je da čovjek uh, u osnovi nije obavezan da se okupa ukoliko se si sigurno ne desi neka od stvari kada kupanje, kada kupanje biva kada kupanje biva obavezno. Druga stvar koju spomenu Imam Kuduri jeste da je kazao al-iltiqao al I kaže ukoliko bi se ukoliko bi došlo do spolnog do spolnog obćenja sa ejakulacijom ili bez nje. Međutim, tačnije, definicija polnog odnosa, kako je došlo u sunnetu Allahovog Rasula sallallahu alaihi wa sallam, poslje kojeg je kupanje obavezno i ono kako su to protumačili islamski pravnici, jeste da to znači ulazak vrha polnog organa muškarca u polni organ žene. Znači, ukoliko bi se samo toliko desilo od polnog odnosa, U tom slučaju kupanje biva, kupanje biva obavezno. Međutim što znači ukoliko bi se muškarac i žena sastali, znači imali, tako da kažemo e, odnos, međutim ne desi se, znači ne dođe do ulaska vrha polnog organa muškarca u polni organ žene, u tom slučaju, u tom slučaju kupanje u tom slučaju kupanje nije obavezno. Osim da se desi prethodno spomenuta stvar, a to je da dođe do izlaska do izlaska sperme ili te, ili tečnosti, ili tečnosti kod žene. Dakle znači, to su dvije stvari, prve dvije stvari koje imam kod uri spomenu kada kupanje biva, kada kupanje biva obavezno. Treća i četvrta stvar koju imam kod uri spomenu jeste da je rekao wal hayd wal nifas. i posle hayza i posle nifasa. Euh i nifas su pojave koje su vezane za žene. Euh hayz tačnije znači mjesečni ciklus a nifas znači krv koja izlazi iz žene nakon, nakon poroda. Ova stvar, bitno je ne pomenuti, ukazati svakoj sestri muslimanki, da je poznavanje propisa hajza i nifasa od velike važnosti. I zato nalazimo kuranske tekstove koje govore o hajzu, također nalazimo veliki broj hadisa u sunnetu Allahu wa gresula sallallahu alaihi wa sallam koji govore o hajzu i, i propisima i propisima vezano, propisima vezano za njih. I zato ćemo naći u svakom fikskom dijelu e, posebno poglavlje u kojem, se tretira, u kojem se tretira i propisi vezano za hajz inifas. I mi ćemo, inša i ta'ala, u našem druženju sa ovim e, poznatim dijelom također se dotaknuti, e, da kažemo, odnosno e, družit se i komentarisati poglavlje u kojim se spominju, spominju propisi hajze i nifasa. Međutim, ovdje ćemo samo ukratko kazati da žena kada dobija hajz, nakon što prestane hajz, tada joj kupanje biva obavezno. I također žena kada ima nifas, kada joj prestane nifas, tada joj kupanje tada joj kupanje biva također obavezno. Ove četiri stvari je spomenu Imam Kuduri da je kupanje obavezno. U nekim hanefijskim dijelima koja su, da kažemo, pširnija, od samog Muhtasara, imama Kudurija, naćemo da se spominju još neke stvari. I zato radi važnosti, bitnosti tih stvari, ja ću samo ukratko te stvari spomenuti. Naime, radi se o tome kada nemusliman prihvati islam. Kada nemusliman prihvati islam, da li je obavezan da se okupa ilne. Jedan broj islamskih pravnika je na stanovištu da ukoliko ne musliman, kada nemusliman prihvati islam, da je obavezan da je obavezan da se okupa. I na osnovu hadisa, to jeste na osnovu hadisa, u kojima je Allah Rasul sallallahu alaihi wa sallam naredio, naredživao osobama koje prihvate islam da se okupaju. Međutim, pravnici našeg mezheba, harfijskog mezheba, i to je ujedno i mišljenje većine islamske učinjaka, kažu da kupanje nije obavezno, nego je da je kupanje pohvalo. Međutim, učenjaci tehnef mezeba su preciznije kazali: "Wa ala man aslama junuban wa illa nudib. Kaže kupanje biva obavezno, to jeste kupanje nemuslimana kada prihvati islam biva obavezno, ukoliko je bio junub u stanju kada je prihvatio islam. Dakle, znači, desilo se, na da je učinio stvar kada kupanje biva obavezno, pa prihvatio islam, a da se nije prethodno okupao, u tom slučaju kada prihvati islam i prihvati ga u takvom stanju, njegovo kupanje biva obavezno. Međutim, ukoliko se desilo da je čovjek prije prihvatanje Islama bio čist, to jeste okupao se i prihvatio Islam, u tom slučaju kupanje nije obavezno. Nego, kao što kažu e, pravnici, Wa illa nudib", u tom slučaju mi je pohvalno. Što znači da je pohvalno e, osobi kada prihvati Islam, to jeste muslimanu kada uđe u Islam, da se, da se okupa pa makar i da nije ušao islam u stanju džunupluka. Stanju e, Sljedeća stvar, to jeste šesta stvar bi bila, ako ve dvije stvari dodamo govoru mama Kudurija, jeste e, šesta stvar koju su islamski pravnici spomenuli, jeste smrt. Međutim, što znači da je smrt e, stanje kada kupanje biva obavezno? To jeste kada musliman ili muslimanka umru, e, kupanje, te osobe od strane drugih muslimana ili muslimanki biva obavezno. To jeste nije dozvoljeno da se okupa musliman ili muslimanka, a da se prethodno ne ogasule. I ukoliko bi se desilo da se nisu ogassule, okupali, da i drugi muslimani ili muslimanke nisu okupali, u tom slučaju, u tom slučaju su svi griješni. I zato pravnici preciznije kažu u واجب للميت كفايه i obaveza da se mjt da se mjt ogasuli kifajetom. šta znači kifajetom? znači ukoliko jedna skupina muslimana to učini sa drugih spada obaveza međutim ukoliko bi se desilo da niko ne učini znači da među muslimanima u jednoj muslimanskoj mahali jednom muslimanskom gradu da umre mjt a da ga niko ne kupo stanunizi Cijelog tog mjesta su griješni zato što su ostavili ovu stvar. Također sličan propis tome je propis klanjanja dženaze namaza. Također kada ume musliman, muslimani su obavezni kifajetom da mu klanjaju dženazu, šta to znači? To znači ako bi jedna skupina klanjala dženazu, a drugi spada obaveza. Međutim, ukoliko bi se desilo da mu niko nije klanjao dženazu, u tom slučaju stanovnici cijelog tog mjesta su griješni. Stanovnici cijelog tog mjesta su mjesta su griješni. Ovo je stvari koji su spomenuli islamski učenjaci, islamski pravnici, tačni pravnici hanefijskog mezheba, kada kupanje biva obavezno. I ovdje samo želim ukazati ukratko da je poznavanje ove stvari takako bitno. I da na veliku žalost nalazimo veliki broj muslimanskog svijeta koji ne poznavaju ove osnovne stvari. Ove osnovne stvari koje smo ovdje možda spomenuli u desetak ili još nekoliko minuta. Međutim ne poznavaju stvari da žene ne poznavaju stvari da je obavezno kupanje nakon haiza, nakon ifasa i također drugi stvari koje smo i također drugi stvari koje smo spomenuli. Poslije toga imam Kuduri je spomenu kada je muslimanu pohvalno da se okupa znači prvo je spomenuo kada je kupanje obavezno međutim spomenuo je kada je kupanje pohvalno to jest sunnet pa je rekao wa uh, sanna rasulullah sallallahu alejhi ve sellem al gusla kada je u sunnetu ili poslanici sallallahu alejhi ve sellem je propisao ili je došlo u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu wasallam, da se okupa to jest pohvalno da se okupa u sljedećem situacijama. Pa je također ovde spomenuo, pa je ovdje preciznije spomenuo tri stvari. Prva stvar koji je spomenuo da je kazao lil džumu'a, kupanje petkom. I mislim eh, da većina nas poznaje da je došao veliki broj hadisa u sunnetu Allahovog Rasula sallallahu aleyhi wasallam u kojem se tako da kažemo potstiće, sobodno možemo reći i naređuje kupanje, kupanje muslimana, kupanje muslimana u ovom u ovom danu. Pa je tako zabilježio imam Bukhari, muslim, uh, u svojim sahihima, od ebu Sa'ida al-Khudriya, radijallahu ta'ala anhu, da je Allaho poslanih, sallallahu a'alehi wa sallama kazao, guslu l-jumu'ati wajibun ala kulli muhtalam. Kupanje petkom je obaveza svake punoljetne osobe. I na osnovu ovoga hadisa je da broj islamskih pravnika, i to je uh, mišljenje imama Marika, kupanje, i, drug, i još jednog broja pravnika, kupanje petkom je obaveza. Neda je pohvalno, nego je obavezna. E, međutim, ne znači da onaj ko klanja džumu, a da se nije ukupo, da mu je džuma neispravna, ne. Nego da je, znači ukoliko čovjek ostavi to kupanje, da je griješan, međutim njegova džuma namaz je, je ispravna. Međutim, većina islanskih pravnika je na stanovištu da e, je kupanje petkom pohvalno. I da ovaj izraz vađ vađib ili obaveza koja je došla u sunnetu Rasula sallallahu aleyhi wa sallam upućuje na potvrđenost ovoga sunneta. Jer postoje drugi hadisi koji jasno kažu da je kupanje pohvalno. Pa tako su zabilježili sa kupljači sunena Ebu Dawud i Tirmizi ibn, Ma, ibn Mađi i Nasa'i. Odesemura ibn Junduba da Allah po sanih sallallahu alaihi wa sallam kazao men tawabbaa jevmel jumu'ati fa biha wa ni'met. Ko se abdesti petkom, to mu je lijepo i dobro. Wemeni ghtesala fal guslu afdal. A onaj koji se okupa, kupanjemu je bolje. Pasu, kao što sam rekao, većina islamske učenjaka na stanu da je kupanje eh, pohvalo i to na osnovu ovih riječi Allahu ogresula sallallahu alaihi wa sallam gdje je kazao, Rulu fel Ruslu Afdal kupanje mu je kupanje mu je bolje. E, Odje želim prijeno što što pređem na svedeču stvar da sam, samo da spomenjem e, jednu stvar, a to je da su učenjaci haneffiskog e, pravnice haneffiskog mezeba kazali da u ukoliko čovek želi e, da ostvari ovvu nagrad kupanja petkom da mora e, da kada se okupa da tako kažemo da žuma namaz obavi da džumu namaz obavi sa tim kupanjem. To jeste da se abdesti abdest potpuno i okupa i da poslije toga ne izgubi abdest, nego sa tim kupanjem da klanja. Ukoliko bi se desilo da izgubi abdest, pa se ponovu abdesti kažu, izgubio je, to jeste nije ostvario nagradu koja je došla u sunnatu Allahu akresula sallallahu aleyhi wa sallam za kupanje. Međutim, ovo je koje je poznato u Mezhabu. Međutim, veliki broj e, učenjaka, većina e, pravnika... Uh, su na stanovištu da to nije uslo. Nego koliko bi se desilo da se čovjek okupa pa izgubi abdest, pa se abdesti da ima nagradu za to za to okupanje. Jovo mišljenje je odabrao veliki i poznati uh, učenjak hanafijskog mezheba, poznati Ibn Abidin, pisac poznate Hašije. Kao što se također još naziva Umdatul Mutaakhirin. Znači, uh, onaj koji se naziva Umdatul Mutaakhirin to jest prvak kasnih generacija, prva kasnih generacija među, među pravnicima. Sljedeću stvar koju spomenu Imam Kuduri jeste da je kazao i kupanje prilikom dva, kupanje prilikom dva bajrama. Uh, istina je da ćemo naći u sunnetu Allahovog Rasula sallallahu alaihi wasallam hadise koji govori o tome da se Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam kupao u uh, oči bajrama, međutim u tim hadisima kao što su rekli hadijske autoriteti postaje slabosti. Međutim, prenosi se od velikog broja selefa, kao što se prenosi od Ali radijallahu tjela anhu, od Ibn Omera i velikog broja sahaba, da su se kupali u oči Bajrama. Po, posebno se spomnije ukaziva vjerodostojne predaje koje su prenesene od Ibn Omera radijallahu tjela anhu koji je bio poznat po svom jakom, i da kažemo dosljednom sljeđenju sunnata Allahovog Rasula sallallahu alaihi wasallam i zato je većina, odnosno džumhur, islamskih pravnika su kazali da je kupanje uoči Bajrama da je, da je je pohvalno. I treća stvar koju je spomenuo uh, Imam Kuduri jeste da je kazao velihram i kupanje uoči, kupanje prilikom ihrama. To jeste kada osoba ulazi u ihram, bilo radi hađa ili radi umre, znači tada je pohvalno da se okupaje to je mišljenje to je mišljenje većine islamskih učeniaka naime si oni koji su bili e, na hadžu ili koji su bili na umru na umri Allah t'barak ve taala molim da vas počasti sa ovim ibadetom e, one koji nisu da i počasti a one koji jesu da i počasti da još mnogo puta obave, obave ove ibadet amin E, Svi oni koji su bili na hađu umri znaju e, kada krenu iz Medine, jer većina naših hađa prvo bude u Medini, kada krenu e, e, prema Mekki i kada oblače i hrame, da dođu tamo do nepoznate džamije, do poznatog i gdje imaju tuš kabine gdje se ljudi preslače, to je se skidaju svoju odjeću, kupaju se i tom prilikom tom prilikom oblače i hrame. Znači to kupanje prije oblačenje hrama, to kupanje je Pohvalno, to kupanje je pohvalno. I ovo su tri stvari koje je spomeno Imam Kuduri i kao što smo više puta ukazali, znači da je dijelo Imam Kudurija skračeno djelo je spomeno najosnovnije propise. Međutim, mimo ovi stvari, posle također stvari koje su došle kada je kupanje, kada je kupanje pohvalno. Imam Kuduri je završio ovo poglavlje sa spominući jednu tako što je spomenuo jednu važnu i bitnu masu to jest pitanje a to je rekao alaysa fil mazi wal wadi guslun wa fehuma al wudu ka je kada se pojavi mezi odnosno mezija ili vadia kupanje nije obavezno nego je obavezno samo da se uzme abdest najmočem o čemu se radi uh, Mezija je da kažemo tečnost ili sluz koja izlazi iz polnog organa muškarca ili pa žene prilikom osećaja strasti prilikom osećaja strasti. Vadija je, kažu, tekućina ili sluz koja izlazi prilikom napornog mokrenja ili naporne stolice i tako itd. Veliki broj ljudi misli da je kada izađe ovo da je kupanje obavezno. Kupanje ni obavezno. Kupanje obavezno samo kao što smo ukazali na početku, kada dolazi kada dođe do izlaska sperme ili tečnosti kod žene koje biva usljed strasti. Bilo... U snu il u javi. Naravno u snu, znači nije uslov da da čovjek se da se sjeća, osjeća strasti, međutim kada je u javi, znači uslov je da bude da popraćen, da bude popraćen strasti kao što je to došlo u imamu, došlo u govor imama Kudurija. Međutim usled izlaza izlaza ove dvije stvari koje smo spomenuli, kupanje nije obavezno, nego je obavezno samo da se uzme abdest, to jeste ove dvije stvari, kvare abdest anije po snij obavezno kupanje i kada upitalo mezija poznati hadis koji došo u Buhari Muslimu da poznati ashab Ali radijallahu taala anhu da ka je كنت رجلا مذآ فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانتي ابنته kanje by osam trovik koji mi je mnogo izlazla mezija Međutim, stidio sam se da pitam Allahovog Resula sallallahu aleyhi wa sallam radi toga, što je njegova čerka bila moja supruga. Pa sam naredio Miqdad ibn Aswadu da ga pita, pagaju pitao, pa mi je poslanih sallallahu aleyhi wa sallam rekao dovoljno je da opere, da opere svoje stidno mjesto, dovoljno je da opere svoje stidno, stidno eh, mjesto i da, se, i da se abdesti. Iz ovog hadisa, znači, možemo izvuči, eh, Iz ovog hodisa možemo izvući e, pouke i poruke Između ostalog e, da steed ne treba nesmi da istiit pohvalen, međutim da ne smije da bude prepreka da se čovjek poduči ili da podučava propisima koje su vezane, e, koji su vezane za intimu čovjeka ili žene. Naći stvari e, za su, za koje su vezani propisi pa ima bile intimne prirode, znači obaveza je da čovjek za njje pita, kao što je obaveza da se ljudi podučavaju, da se ljudi podučavaju tim da se podučavaju tim stvarima. Allah tebareke ve taala ta molim da ne se smiluje i da nam oprosti i da oprosti našem piscu, imamo kududiju i da nas poduči propisima naše vjere. S ovim bi završili poglavlje o gusulu, znači o načinu kupanja i kada كوباني بيوا أبوهزنه. الله تبارك وتعالى مولي دانا سسمي لئي دانا ابرستي وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وسلم تسليم كثيرا.